Non sei se estaré desescoitar as gaibotas. Pois puxéronse a fazer ruido. Xusto agora mesmo que empecé a gravar este kilómetros de balde. Un sábado, 29 de xoño, hoxe a San Pablo. Non me voy a escoitar, pero moitas felicidades ao meu sobrinho, Pablo, obviamente. O que ese do que vos falaba hai unas semanas, falando de periodismo e de que se graduaba e tal. bueno Pois hoxe está de santo. E por aquí de novo, polo Paseo do Burgo. Bueno, dando a volta a ría, estou do outro lado do Paseo do Burgo, neste momento, e vou vos falar dunha anécdota que me pasou xusto do outro lado, é dicir, sí que no Paseo do Burgo, o xo vos pasado. Unha anécdota, unha cousa mm, rara. é A primeira vez que me pasa, non só no Paseo do Burgo, senón que é a primeira vez que me pasa, na vida tampouco que sexa nada especialmente reseñable. Pero bueno, pívame gracia, e aparte, Mais alo da anécdota, pois tamén déume para cavilar un, un pouquinho non? sobre o que as, as cousas as que estamos acostumados dende que existe internet e certos procesos que se producen en internet como son o, o das dobles verificacións, non? O, o se non as dobles verificacións si xe o xeito de, por exemplo, enviar ou xa darte de alta nun servizo e inmediatamente ter unha confirmación. Non? Esa seguridade que nos aporta A doble comunicación, é que ás veces na vida analóxica, como vos vou contar, quedan dúbidas, quedan dúbidas, e incluso falando coas persoas. É dicir, unha cousa raro,, bueno, a que vou? Que, que me pasou o outro día? Pois nada, estaba xa a piques de, de rematar o paseo, a falta de quilómetro de pico, nada máis. Nesto que me fixo, que ali á esquerda había un grupiño e había unha rapaza que parecía que se atopaba mal. Había unha persoa que estaba a coller a cabeza, estaba tumbada, bueno, así unha cousa rara, tal, non? De todos os eitos estaba, bueno, relativamente lonxe, e tampouco é algo que lle prestei demasiada atención, porque de estar mal estaba clarísimo que xa tiña xente que estivese, pois, a, a cuidar, non? Así que, pois, pasí de todo, pero en esto que vexo que me están a facer señas a mí. E digo, ahí va, tá chegueime onde estaban, Eh, dinme, mira, serías capaz porque tiñan un teléfono na man, non? Entón, rápidamente así fixeronme entender que tiñan unha amiga que estaba mal que estaban chamando a Urxencias ao 112 e que non eran capaces de decirles exactamente onde estábamos onde, como situarnos no, nun plano, por así decir para que xa eh, chegase ata onde estábamos a ambulancia así que bueno Directamente pasar o teléfono, empecéi a falar coa señorita ou señora que me atendeu do outro lado do teléfono, é dicir, a que estaba ali en emerxencias e dize, onde estás? E bueno, estou no paseo do Burgo, máis ou menos a 100 ou 200 metros da ponte pasaxe, e en dirección ao Burgo. Claramente, bueno, non era capaz como de entenderme, non? E tiven que lle varias veces o paseo do Burgo, que si, ao final, se en vez de decirlle dirección ao Burgo, porque, xa, o Burgo, policia, pero tirándose a Coruña, non, ao revés, tal. Me decía, Concello de Coruña, non, un concello de Culleredo. Eh, ao final, decía, xa, xa, mira, a partir da ponte pasase, en dirección sur, xa en plan norte-sureste e oeste, non? Que, por certo, ese é un sistema de referencia que se eh, non sei, nas películas se utilizan moitísimo, non? Por exemplo, en Estados Unidos, Fálanse de norte, sur, este e oeste como se todo o mundo estivese máis que acostumado a utilizar... Ui, que lindo o caneste. No. <ríe> Nada. Ui, no, no, segue, no, no. segue a xerrar. Bueno, pois pues eso, que en Estados Unidos dá sensación de que todo mundo, en Estados Unidos, e máis países. Son capaces de controlar perfectamente onde está o norte, sur, este e oeste. Cando aquí eu estou convencido de que non é algo inmediato. Se estás parado na rúa Pois sí, vamos, ao menos eu son capaz de orientarme máis ou menos a ver onde están eses puntos cardinais. Pero se vou en coche e teño que facelo así en plan de prisa, para nada me resulta doado. Sobre todo se non estou nunha cidade na que teño pontos de referencia totalmente asimilados na cabeza, non? Non Pois ali non. Ali xiro o sur, xiro o leste, xiro non sei que, xiro non sei canto. Cando vas en coche. Eh, supoño que xera a cuestión... De estar acostumado, non? Das costumes Y probablemente, pensándolo ahora en frío Puede ser porque en Estados Unidos Muchas de sus calles están precisamente orientadas Este oeste, norte, sur Lo que facilita, obviamente, mucho las cosas Bueno, o final, pues máis o menos Supoño que me fixen entender Bueno, non cuelgues que te paso con un médico E os va a hacer unas preguntas Bueno, aí xa lle devolvín o teléfono a súa amiga Estiveron a falar pois co dándolle algún, o, sea, o médico dounos algún tipo de instrucción, e caso es que empezamos a esperar, bueno, todo esta o que tiña. Pois era algo que daba un pouco de susto porque a rapaza se tiña 16 anos. estaba en constante perdendo coñecemento constantemente, decir, o recuperaba e aos 15-20 segundos o voltaba a perder. É así, pois eso, igual Como moito igual estaba un minuto eh, lúcida, ¿no? despois voltado, estaba outra vez perdida o conhecimento, e tamén, pois, 30 segundos, 40 segundos inconsciente, ou un minuto, eh, ao final se recuperaba. E asustaba, asustaba por, porque, uf, vamos, entre que ningun dos que estábamos ali, éramos médicos, nen tiñamos experiencia en estas cousas, a cousa é que parecía que tardaba moitísimo, moitísimo ambulancia. Sobre todo, tendo en conta que o sitio onde están as ambulancias, os digamos o garaxe así máis está moi preto dali, está, vamos, prácticamente moi cerquiño da gasolíñeira, donde empezou eu a caminar ali, enfrente do oncolóxico. As ambulancias teñan que estar cerca, e sen embargo, pois non daba non daba parecido. E tanto era que non daba parecido que voltei a chamar ao 112 eu, expliquei eso tema, e dixenlle, mira, que teño a sensación de que polo que está a tardar a ambulancia de que non me expliquei ben e non fomos capaces de, de decirvos exactamente onde estamos. E a cousa era complicada porque me decía, bueno, pero é que entón tereime que poñer en contacto coa ambulancia que vai para ali, dime cal era o caso, non sei que, non sei canto, eu incluso cheguía a decirlle, mira, se me das un teléfono móvil podo enviarche a miña situación, pois, por alguna Aplicación de mensaxería, mesmo por WhatsApp Tipo desmandar a ubicación e Decía, claro, pero é que eso Non pode ser, ten que ser a través do teléfono da ambulancia Estábamos así nesas e Eu explicándolle outra vez calero sitio Cando escoitamos que por fin chega unha ambulancia E decimos, mira, bueno, pois debe de chegar ali E o que pase que, claro, viña pola estrada Pero para pasar ao paseo aínda aínda tardou un rato, non? Por fin, xa non só escoitamos, senón que tamén apareceu ali ao lonxe, desapareceu da nosa vista, porque para collero o percorrido que a conducía directamente ao paseo peatonal para poder achegarse a onde estábamos nos, e aínda tardou, aínda tardou, pois, tres minutos, ou dos, tres minutos, que se fixeron longuísimos. Sabíamos que estaba preto, pero, claro, a paso de persoa, encima, en vez de meterse por polo carril bici, que por onde circulan normalmente as furgonetas de mantemento do parque, meteuse polo que o paseo peatonal. Era unha hora onde había moita xente e, pois, iso tardou bastante. Por fin chegou, unha vez que chegou, os que estábamos ali e non estábamos relacionados directamente coa rapaza, que, bueno, tampouco que fósemos tantas personas, estaba a rapaza desmayada, dúas amigas, unha parella estranxeira, que foi a que primeiro lles botou unha man e máis eu. O xa, sea, nos despedimos e supoño que, bueno, a rapaza, pois espero, cruzo os dedos, para que se repuxere non, e non pasara mal. O que me deu que pensar foi, por un lado, que a estas alturas, que non haxa directamente un sistema no que poder enviar a localización, tendo en conta que estou convencido de que on, non sei unha porcentaxe elevadísima das emerxencias que recollen son a través de teléfonos móviles, eso quere decir que a ubicación poderia ser, pero vamos, cunha fiabilidade, pois, prácticamente total. E que non teñan eso, non sei, que non haxa unha aplicación, un servicio directo, o mesmo que cando te so teléfono bloqueado podes chamar directamente a urxencias, ter un botonciño no que mandar a ubicación, non sei, pareceme que a día de hoxe é algo que debería implementarse, porque... Claro, cando estás nunha rúa da cidade, pois é moi sinxelo. Pero que ocorre, por exemplo, nun paseo peatonal, como estaba eu? E non digamos estás no monte. En fin, por un lado eso. E logo, por outro lado, que sí que me colleran ben os datos a primeira vez que chamei. E, sin embargo, eu tiña o runrun na cabeza de que non me entendera. Probablemente fose, como decía ao principio, porque estamos agora mesmo acostumados a que cada vez que facemos algo, Ter un feedback inmediatamente de que as cousas van ben. Ti eh, apuntaste a un servicio e inmediatamente te chega o email de confirmación. Mercas algo en calqueira tendo online e imediatamente te esa confirmación de que lles chegou o pedido. Aínda que se automático, pero si quedas tranquilo porque parece que a cousa vai ben. Analóxicamente, sin embargo, entre que a rapaza que me atendeu a primeira vez, pois non me daba toda a confianza do mundo. Eh, probablemente eu, tamén polos nervios, así pola mm, rapidez, tal, por ver a rapaza cun ollo mirando pa un lado e outro pa outro. Porque xa digo, xa era... Mm, asustámonos. Todos os que estábamos ali, estábamos un pouco asustados de cal sería o estado desta nena. Eh, casi seguro que tampouco me expliquei moi ben. Por exemplo, despois caín, en que lles decía Paseo do Burgo, pero non xes decía Paseo Marítimo do Burgo. Se resulta que a señora que me estaba atendendo non é desta zona, pois... Nin, non ten por que saber onde está o Burgo, se está preto de Coruña ou non, onde está Ponte Pasease, por onde pasa o paseo, se hai cinco paseos en o Burgo, entendedes. Así que, curiosamente, nunha conversa de persoa a persoa, a sensación de inseguridade que me quedou foi maior que se directamente houvese tratado cunha máquina. O que non deixa de ser algo que incluso mete medo. Se o pensas ben, pois hasta aquí, este kilómetro de Valdes de Oxe, Nada máis, se, non sei se que vos parece a vos, se tedes alguna experiencia similar Se realmente en alguna das vosas comunidades ou en algún dos vosos países Si que existe un sistema de localización automático para este tipo de cousas Pois comentádemo Veña, se quedades con ganeas máis, xa sabedes De seguido vou gravar un quilómetros gratis, que tamén sairá hoxe Así que xa sabedes, en galego e en castelán Veña meus, a boniño... Eh, un nuevo episodio de Kilómetros de Valde un sábado que viene, chao chao